Утім, забагалакався я тут з вами, отче настоятелю, пора вже і міру знати. Йду до себе, не докучатиму вам, бо ж сьогодні вам не до мене. Моліться спокійно за душу батька свого, і я за нею молитву воздам. Ну, а потім ще поговоримо. Часу в нас багато. Назад, я гадаю, разом поїдемо. Аббат Ян провів його привелебність до дверей, попрощався якнайтепішими словами і повернувся до хати. Тепер отець-настоятель був остаточно переконаний, що коли провінціал Гембицький знайде бала якусь дещицю проти тенецького бата та зуміє за нею вчепитися, то в нього Ксензай Яна Івонича, будуть і великі неприємності. Про це його перевелебність подбає і знайде для цього і час, і спосіб. А ще належало, знітивши серце, повідомити своїм насамперед Марті про те, що трапилося з млином старого Сокири та всіма його мешканцями. Слушно, казав старий Чаклун, Недовго їм топтати ряст залишилося, як у воду дивився. На шафляри непомітно спадали сутінки. Наближався час Божого суду. Кам'янистий настовбочений кривань шулікою нависав зверху і, мовчазне, безладно ворушке людське місиво, здавалося горі чимось схожим на вируюче Чорне озеро, коли в глибинах його водяники справляють свої гучні весілля. Ніч раптом позаткувала, пересиливши цікавість. Четверо молодих пастухів із палаючими смолоскипами Немовскоряючись нечутному наказу, рванули з місця й парами помчали в різні боки, запроводжувані сизими шлейфами диму, погинаючи викладене в ясках хмизу коло кроків із двадцять у поперечнику і тицяючи по дорозі сушняк вогнем. Зустрілися пастухи біля того місця. Було розімкнене, де кільце палаючих багать хотіло і не могло зійтися, Отворивши темне провалля воріт до рукотворного пекла. Солтис кулах скинув крислотого капелюха зі срібним образком на тулі, Розгонисто перехрестився і махнув рукою, починайте, мовляв, Богові людям вогнем живим присвітили, ніч матір шанували, треба й міру знати. І двоє роздягнених до пояса чоловіків ступили біля воріту в вогненне кільце. Приглушений гомін прошорудівний юрбі, шафлярців, та ти горян, котрі зійшлися на Божий суд. Ледь не з усіх ближніх татрів, а і справді було про що перемовитися слівцем із сусідом, дивлячись на виводу райцежа і мардул розбійника. перш ніж обидва сховаються у вогні та почнуть питати Бога своїми гострими чупагами. Зовсім юний, гнучкий, стрімкий, мов однорічна рись мардула, який ще не ввійшов у повну чоловічу силу, пританцьовував на місці та зеркав блискучими очима на односельців та на хидуків Лентовського. Немов ладен був розтерзати кожного, хто завадить йому покінчити за нависним воєводою. А зрілий михав котрий непорушно завмер і тім'яно дивився перед собою, як дивиться іноді білоголовий орел із криванських вершин перед тим, як ринути в прірву. Розпластавши могутні крила та розщепирівши страшні пазурі,